Вікторія кличе «Донечка». Заміж вийшла за професора. Директор він у медичному інституті. Головний там. От. Квартира в самому центрі. П'ять кімнат. І не можуть без мене вправитися. Кличуть «Приїжджайте, мамо, Не можемо самі! Без вас, значить!» От. Оце вам моя віточка. Всім носа втерла, всім показала. Я ж завжди говорила, іди, доню, в медичний. Це добра робота. Ти людям, люди тобі. Ще ні один лікар з голоду не вмер. От... Сповнений найкращих почуттів тещі, Валеріан Альбертович разом з Вікторією зустрічав її на вокзалі. Він був приємно здивований, коли на перрон з вагона вискочила енергійна і зовсім не така стара і спрацьована колгоспниця, якою він собі уявляв матір Вікторії. Роздивившись уважніше, він збагнув, що ця вбрана за останнім словом сільської моди жінка, мабуть, на кілька років молодша за нього. Раїса Никифорівна манірно подала ручку зятеві теща. Перед від'їздом вона завітала до перукарні, пофарбувала волосся і зробила хімію. Вочевидь, пирукарка аж надто старалася вгодити майбутній столичній пані, тому колір волосся став не просто рудим, а якимось активно червоним. Перепалене хімічною завивкою, воно стирчало дрібними кучеряками на усебіч і нагадувало стару пожмакану мочалку. Зелена сукня з червоним шарфиком – знаємо парижську моду. Що визирала з-під сірого столітнього плаща, була теж такою активно трав'янистою, що Валеріан Альбертович почав побоюватися за очі перехожих. Вони косували на пані в кольорах світлофора, ризикуючи звихнути очні яблука. На щастя, дмухнув холодний вітер з ниви, і дядь байливо запропонував тещі запнути плаща. Альбертик зустрів бабусю, наче Едмон Дантес, у в'язниці Абата Фарія. Вона одразу ж купилася на буцім щирі жалі дитини на те, як йому тут зле. «Нічого, нічого, хлопчику! Бабуся тебе любить, бабуся тебе захистить!» Певний того, що двох вони забезпечать в родині новий, вигідний їм порядок, малий Макіавеллі почав будувати підступні плани. Передусім слід було, начебто під бабусиним впливом, Почати готувати уроки. Тоді мама зрозуміє, що тільки бабуся Рая може примусити його вчитися. А у двох вони їм всім покажуть. Особливо тій противній Регіні Олександрівні. Так і зиркає, щоб він щось не потягнув з холодильника. Не дозволяє випити більше, як три пляшечки пепсиколи на день і з'їсти більше, як дві порції морозива. Цукерок не більше п'яти на день. А їх же повна шафа. Шкода їй, чи що? Ще й каже стара відьма, «Альберте, ви занадто повний». Багато жирів та вуглеводів дитині їсти шкідливо. І підсовує увесь час то вівсяну кашу, то сир з родзинками, то капусту, ніби він заяць.